Pe pământ ni dată o chemare, Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavai mare sovestim ovestim oriunde ne-ncetat Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim el ni Tată și Sfânt și în cer și pe pământ. El n și Sfânt. Pe calea undelor de dragostei ale Duhului Sfânt îndreptate către inimile dumneavoastră și pe calea undelor de aer îndreptate spre urechile dumneavoastră, vă aducem, iubiți ascultători, programul I-159 din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aducem fața capitolului 13 de la Evanghelia după Ioan, asupra căruia ne vom începe meditațiile cu ocazia versetului 1. Înainte de aceasta, doresc să citesc pentru dumneavoastră o poezie scurtă din trei strofe, intitulată Te slăvim Isuse Doamne, din volumul Cântări nemuritoare. Te slăvim Isuse Doamne, veșnicul vieții far Calea unic salvatoare de la moarte până la har. Puntea noastră peste adâncul dintre jos și dintre sus, Calea unic salvatoare, te slăvim, slăvim Isus. Te slăvim, Isuse, Doamne, dulcele iubirii miez, Viața unic fericită, neclintitul nostru crezi, Începutul și sfârșitul tuturor ce sunt sau nus, Viața unic fericită, te slăvim, Isus, Isus. Te slăvim, Iisuse Doamne, al luminii sfânt izvor, adevărul unic, sigur, veșnic și mântuitor, temelia vieții noastre, din Trezor și din treapus, adevărul unic, sigur, te slăvim, slăvim, Isus. Amin. Acesta este un îndemn puternic pentru fiecare din cei care, în special cei care l-au primit pe Domnul Isus, să se ocupe cu slăvirea numelui Său. Iată acest om, ce minunat, l-a slăvit pe Domnul Isus prin versurile sale cu talentul cu care l-a înnobirat Dumnezeu. Fiecare din cei care suntem mântuiți avem un talent din partea lui Dumnezeu și dacă nu altul, toți cei care vorbim, prin vorba noastră, așa cum putem să spunem, să-L slăvim pe El. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai dat în nou prilej să ascultăm meditațiile asupra cuvântului Tău. Te rugăm să binecuvintezi acest timp pe care îl stăm înaintea ta, să ne arăți mai mult din frumusețea Domnului Isus, din meritele pe care le are, ca să ni se umple inima de atâta slavă la adresa Lui, încât să se reverse în jurul nostru, manifestându-se prin vorbă, priviri, simțiri și faptele noastre zilnice. Te rugăm să ne ajuți aceasta pentru slava ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Te dar tu-mi dăruiești liniștea Nu conduci pașii pe calea vieții, Calea ce Așadar, iubiți ascultători, după cum am anunțat în deschidere, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, cu ocazia lecției de astăzi, ne începem meditațiile asupra unui nou capitol din Evanghelia după Ioan, respectiv capitolul 13, din care citesc pentru început versetul 1, acompaniat de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de praznicul Paștelor, Isus ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la tatăl și fiindcă iubea pe ei săi care era un lume, i-a iubit până la capăt. Înainte de orice sărbătoare și de orice rânduială și ceremonie religioasă, să știți, este dragostea. Dragostea lui Dumnezeu față de noi și dragostea noastră față de Dumnezeu și apoi dragostea unii față de alții. Pentru ce aștepta Domnul Isus praznicul iudeilor? Un singur răspuns. Pentru ca să-și arate dragostea față de ai săi pe cea mai înaltă treaptă care este crucea. Iisus ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece. Nu numai fiecare zi din săptămâna patimilor era de mare însemnătate pentru Domnul Isus și ucenicii săi, ci și fiecare ceas și clipă pe care le trăiau aveau valoare veșnică. Mântuitorul nostru știa precis ceasul morții sale și mergea spre el cu liniște de plină, având inima plină de duioșie față de scumpii lui ucenici. Cu toate că ei avuseseră o neînțelegere pe drum, din pricina gândului cine să fie mai mare după plecarea învățătorului lor, el a trecut peste această neplăcută stare a lor, și le-a vorbit cu dragoste despre dragoste. Cât de măreață este iubirea lui Dumnezeu, care rabdă neomenia omului și nu se lasă împiedicat de greșelile celor spre care este îndreptată. Domnul Isus a văzut mai dinainte tăgăduirea lui Petru, totuși l-a iubit fără să țină seama de aceasta. El a văzut mai dinainte că toți cei 12 îl vor părăsi când vor vedea greutățile prin care trecea, totuși i-a iubit. A văzut mai dinainte că Iuda îl va vinde, totuși n-a încetat să îl iubească până în cele din urmă clipe. Iubirea aceasta ne îndeamnă la pocăință și multă recunoștință. Cine a iubit ca Domnul Isus? Nimeni. Nici mama nici soția, nici vreun prieten. Noi am fost atât de nevrednici de dragostea lui. Ne-am răzbunat împotriva lui, am fost neascultători și nemulțumitori. Am fugit de planurile lui și am părăsit drumul lui. Am luat armele împotriva tatălui nostru și tatălui său. Și totuși, dragostea lui a fost atât de mare... A fost mult din partea lui că ne-a mai răbdat pe pământul acesta făcut de mâinile lui. A fost și mai mult că s-a îndurat de noi, dar a făcut și mai mult când a murit pe cruce pentru mine și pentru tine. Nimeni nu putea avea o mai mare iubire decât aceasta. Să-i dăm deci toată dragostea unei inimi care arde, de recunoștință pentru ceea ce a făcut el, toată iubirea unui suflet care dorește să ajungă asemenea lui în har și de săvârșire, și tot de votamentul unei voinți care își găsește plăcerea în a face voia lui aici și în veșnicie. O astfel de iubire nu poate fi decât rodul unei inimi înnoite prin credința în Domnul Isus, căci ea nu crește pe pământul omului vechi ci este roada Duhului Sfânt lucrată în inimile care au fost curățite de păcate prin sângele Domnului Isus. Și fiindcă iubea pe ei săi, i-a iubit până la capăt. Iubirea Domnului s-a arătat până la capătul vieții lui pământești și până la extrema limită la care poate ajunge iubirea, adică lepădarea de sine, care se vede în spălarea picioarelor ucenicilor și z-firea de sine însuși pe cruce. Pe drumul adevărului, dragostea este singura călăuză. Adevărata dragoste din Dumnezeu este aceea care rămâne fierbinte până la capăt. Dar aceea ce azi este și mâine nu mai e, nu i-iubirea cea una singură din Dumnezeu, ci este un sentiment firesc, păcătos și trecător. iubirea care se termină nu este iubire. zice Sfântul Grigorie de Nazianz în felul următor. iubirile adevărate, plăcute lui Dumnezeu, sunt durabile și cu cât se dezvăluie mai mult frumusețea lor, cu atât mai mult leagă de ele și leagă și între ei pe cei care iubesc aceleași lucruri. Frații mei să ne cercetăm adânc, dacă în scurgerea timpului dragostea noastră față de cineva s-a răcit, iar apoi a dispărut de tot, înseamnă că n-am iubit cu dragostea care vine din Dumnezeu. Tot ce este de jos trece, ce este de sus din Dumnezeu rămâne și rodește veșnic pentru că El este veșnic. În versetul următor la versetul 2 ni se istorisește următorul fapt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese inima lui Iuda o fiul lui Simon, gândul să-l vândă? Când vom ajunge la versetul 3, vom vedea ce ni se spune despre Iuda ca a făcut, acum să cugetăm puțin în jurul acestui verset 2. Dragul meu, cu ce gânduri vii tu la adunare sau la cină? Cine ți le-a pus în inimă? Vedem din versetul acesta că Iuda a venit cu inima umplută de diavolul cu gânduri ucigașe. S-a așezat la masă împreună cu domnul și cu cenicii lui și a mâncat din aceeași mâncare. Deși a avut un anturaj atât de sfânt și a mâncat aceeași mâncare, inima lui Iuda a rămas neschimbată. După mâncare s-a dus avându pe marele său învățător. Când inima te e plină de gânduri străine de Dumnezeu și de adevărul său, n-aștepta să ți-o schimbe anturajul din jurul tău. Tu trebuie să ți-o deschizi prin pocăință și Dumnezeu te va schimba. Altfel, devii tot mai rău și mergi pe drumul crimei până la capăt. Mare atenție la inimă, la sentimente, frații mei. Cine se ia după sentimente ajunge la împietrire față de Dumnezeu față de adevărul cuvântului său și față de toți copiii săi. A gândi prin sentimente înseamnă a gândi satanic. Aici, în sentimente, în inimă, își face cuib iubirea firească, părtinitoare, aici crește și rodește duhul de partidă, aici slava de șartă și interesele egoiste găsesc hrană și putere. Să punem zilnic pe cruce euul cu tot ce ține de el și vom fi scăpați de orice primejdie. Descrierea spălării picioarelor ucenicilor, care este prezentată în capitolul acesta 13, este precedată de încă un verset, versetul 3, înainte de versetul 4, în care ni se spune. Deci, mai întâi în versetul 2 ni se arată că în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul Fiului Simon gândul să-l vândă, Ni se arată în versetul 3 Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce Vom afla în versetul 4 cum și-a început lucrarea de spălare a picioarelor Acum haideți să medităm puțin câteva meditații scurte asupra versetului acestuia 3 Deci aici ni se arată că Isus fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce Iată, acum putem să ne întrebăm pe noi, de unde vii un, pentru ce trăiesc și unde mă duc? De unde vii și tu, dragul meu, pentru ce trăiești și unde te duci? Acestea sunt întrebări pe care trebuie să ți le pui de multe ori pe zi, ca să poți fi liber de ispitele veacului de acum, ca să poți trăi o viață adevărată în Hristos și ca să te avânți fără teamă în împlinirea slujbei la care ai fost chemat. Domnul Isus era conștient tot timpul de obârșia și trimiterea lui și știa sigur unde se duce. De aceea, lucrarea pe care o făcea era neclătinată, puternică și încunată de biruință. El venea de la Dumnezeu și mergea la Dumnezeu pe drumul crocii, iar Dumnezeu îi dăduse toate lucrurile în mâini. Când știi că vii din Dumnezeu prin nașterea din nou, și te-i hotărât să mergi spre El pe drumul Crucii, vei ajunge sigur la țintă, iar El îți va încredința tainele lui în vederea lucrării pe care ți-a dat-o să o faci. Da, Dumnezeu nu și încredințează tainele decât celor născuți din nou, care s-au hotărât să meargă pe drumul Crucii. Pe ei îi trimite în lucrarea lui. Lor le dă binecuvântare și spor, pentru că ei s-au lepădat de sine și-au primit voia Lui ca stăpân și călăuze în viață. Iisus știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile. Nimic din ce avem bun nu este de la noi, ci de la Dumnezeu. Când știm sigur lucrul acesta, mândria nu-și mai poate face cuib în inima noastră. Dumnezeu dă daruri celor smeriți iar darurile îi fac și mai lepădați de sine. Domnul Sus știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile, de aceea mergea liniștit pe drumul crocii, ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru întreg nemul omenesc. Numai cu lucrurile primite de la Dumnezeu putem să slujim altora spre mântuire. Lucrurile eului nostru sau lucrurile primite de la oameni împiedică lucrarea lui Dumnezeu în noi și prin noi. Am ajuns, iubiți ascultători, la versetul 4. Recitind versetele 2 și 3, ajungem la versetul 4 și iată înșiruirea. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscare fiului Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce,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 ce-a făcut Mântuitorul nostru în timpul vieții sale pe pământ a fost numai dragoste și iarăși dragoste pentru noi. Cine a mai iubit ca el? Nimeni, nimeni de pe pământ. Cum putem să-i arătăm recunoștința? Numai într-un singur fel, adică să-i dăm toată dragostea noastră și toată râvna unei voințe care își găsește plăcerea în a face voia lui acum și în veșnicie. O astfel de iubire va face ca Duhul nostru și al Domnului Isus să fie una. Domnul Isus este arătat aici, deci că s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Iată acum partea duhovnicească. Domnul Isus s-a sculat de la masa dumnezeirii sale, s-a dezbrăcat de dumnezeirea sa, a luat un ștergar, adică trupul omenesc, a turnat apa adevărului său în grai omenesc și a început să ne spele pe noi cei murdari de păcatul luciferic. Cuvântul său curăță, așa cum este arătat la Ioan 15 cu versetul 3. S-a dezbrăcat de hainele lui. Aici este taina vieții de adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Numai cine se dezbracă de sine, cine se dezbracă de interesele euului, ale familiei, ale grupului religios, numai acela poate sluji lui Dumnezeu, fraților și tuturor oamenilor. Numai cine se dezbracă de sine poate intra în templul tainelor lui Dumnezeu ca să se hrănească în odihnă cu pâinea adevărului. Numai cine se dezbracă de sine poate primi dragostea dumnezească și apoi să trăiască în dulce părtășie cu toți aceia care fac parte din trupul lui Hristos. Doamne Iisuse, trezește-mă mereu și dă-mi puterea cu care să mă pot dezbrăca de tot ce este al meu, ca să pot primi numai ceea ce este al tău și astfel să mă poți folosi în slujba ta. Iată acum în versetul 5. Ce-a făcut Domnul Isus după ce s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui și a luat un ștergar cu care s-a încins? În versetul 5 se arată că apoi a turnat apă într-un ligian și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Pline de înțeles sunt toate lucrările săvârșite de Domnul Isus. Din pricina aceasta trebuie să citim Noul Testament cu foarte multă atenție, cu lepădare de sine și cu rugăciune, ca să putem pătrunde gândul lui Dumnezeu și planul lui veșnic de mântuire și de fericire a întregii omeniri. Așa și cu spălarea picioarelor ucenicilor săvârșită de Marele nostru Mântuitor în seara cinei. Cu mult timp înainte, Duhul Sfânt, prin proorocul Osea, vorbind despre legătura dintre Dumnezeu și poporul Israel, spunea, Te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin neprihenire, judecată, mare bunătate și îndurare, te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Acestea sunt versetele 19 și 20 de la capitolul 2 al cărții Osea din Vechiul Testament. Domnul Isus se considera pe sine logodit cu poporul. Aceasta se vede limpede și la Ioan 3 cu 28. Spălarea picioarelor miresei forma o parte a ceremoniei de nuntă la evrei. Domnul Isus o împlinește, făcând astfel din ucenicii săi, mireasă a lui Dumnezeu. Rabinii spun că Paștele a fost căsătoria lui Dumnezeu cu Israelul. Mântuitorul nostru a împlinit aceasta la o masă de Paști, întrebânțând cu ocazia aceasta și cuvântul legământ. El considera seara din urmă ca o căsătorie cu omenirea. Noul Ierusalim va fi împodobit ca o mireasă împodobită pentru părpatul ei așa cum se arată în Efesen și în alte locuri din Scriptură. Domnul Isus este mirele omenirii întregi, dar mai întâi al bisericii sale. Există în căsătorie aceasta divorț sau separare? Un muncitor a cărui nevasta alune, ca pe căi păcătoase, odată a găsit casa goală, ea fiind plecată să făptuiască păcatul. El totuși a iertat-o și a iubit-o mai departe. Așa face pentru noi mirele ceresc. Oamenii au putut ucide pe El trupul Lui, dar niciodată dragostea Lui. El își păstrează dragostea și continuă să ne ajute până ne vom întoarce cu adevărat la El. Cine a ajuns să cunoască cu adevărat dragostea Domnului Isus, nu va mai săvârși cu știință păcatul și nu va mai privi cu ușurătate spre căile lumii. Mântuitorul nostru mijlocește pentru noi și ne spală de abaterile noastre de la calea lui, săvârșite din slăbiciune și din neștiință, atunci când ne mărturisim lui cu sinceritate, dar nu ne spală viclenia pe care noi o păstrăm în inimile noastre. A turnat deci apă într-un leghean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Când spală Domnul Isus, șterge picioarele ca să nu rămână urme. El face o lucrare întreagă, să învățăm și noi de la el. În înțeles duhovnicesc, apa turnat în Ligian, înfățișează cuvântul lui Dumnezeu care dă morții pe omul vechi și rodele lui. Căci nimic din această fire păcătoasă nu rămâne înaintea lui Dumnezeu. Iată de ce Hristos a trebuit să moară. Din coasta lui străpunsă a ieșit sânge și apă. Sângele ispășește păcatele și apa curăcește de tot ceea ce este omul în Adam. Cuvântul lui Dumnezeu nu lasă nimic să dăinuiască Astfel, când s-a săvârșit o întinare, roada firii vechi, este nevoie să folosim cuvântul pentru inimă și cuget pentru ca păcatul să fie judecat și pe deplin curățit. Frații mei, să învățăm de la Domnul Isus să ne aplecăm spre seminii noștri până la cele de mai jos tări și nevoi lor pentru mântuirea și fericirea lor veșnică. Domnul Isus, pentru că venea de la Dumnezeu și se ducea la Dumnezeu, a putut să se aplece și să spere picioarele ucenicilor săi. Cine vine de la Dumnezeu și se duce la el, acela știe să spere picioarele adică știe să umble smerit cu Dumnezeu și cu semenii săi. El este de un adevărat folos în lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. De fapt, adevărații slujitori ai lui Dumnezeu sunt numai cei smeriți în duhul lor. Ei primesc har și pot aduce și pe alții la harul cel veșnic al lui Dumnezeu. În versetul 6, Domnul Iisus începe spălarea și ni se arată că A venit la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Cu Simon Petru începea Domnul Iisus orice lucrare în mijlocul ucenicilor. El este prima piatră dintre oameni la temelia mărețului templu al noului legământ. După el urmează piatră lângă piatră până se va împlini numărul de plin al pietrelor care alcătuiesc templu. Simon în tălmăcire însemnează ascultare. Deci cu ascultarea începe viața cea nouă, pe poarta ascultării se intră în raiul pierdut de Adam. Dacă la început ascultarea se împotrivește, din pricină că nu înțelege, Domnul Isus stăruiește și lămurește totul până se lasă înduplecată. Să lăsăm pe mântuitorul nostru să lucreze în noi și cu noi, așa cum știe el, chiar dacă la început nu pricepem despre ce este vorba. Ceea ce face el este binele, numai ceea ce face el este adevăratul bine de care avem nevoie. Petru a primit lămurirea cu câteva minute mai târziu. Noi poate o căpătăm câteodată abia după ani și ani de zile, dar tocmai în timpul acesta se desăvârșește încrederea noastră în el. Mulțumesc, doamnei Suse, pentru că Tu nu renunți la lucrarea pe care a început-o în mine. Chiar dacă eu la început mă împotrivesc, să lucrezi, te rog, așa cum este bine pentru birința adevărului și pentru slava ta în viața mea. Amin. Mare lucru este, iubiți ascultători, să lăsăm pe Domnul să-și împlinească voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită în viața noastră, așa după cum îi dictează interesele Lui, interese care au în vedere numai binele și mântuirea oamenilor, începând cu cei din jurul nostru. Domnul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem bine acest adevăr, să înțelegem bine această cinste, această onoare mare și deosebită pe care ne-o face de a fi lucrători împreună cu El în marea operă de mântuire a neamului omenesc. Cu aceste gânduri, iubiți ascultători,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 Dar munță și averia să o împarte Fără dragoste nimic nu sunt, urmăriți să aveți dragostea, Toate pier în veci ea. Toate. Ea ne duce în viața veșnică Urmăriți să aveți dragostea Toate pieri în veci rămâne ea Urmăriți aveți dragostea Fără ea nu primiți luna. M să aveți dragostea, Toate pierini veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cu